До всього було байдуже. Одягу, їжі, транспорту, людей. Лягали, де заманеться. Аби дихати одне одному в обличчя. Ми збиралися жити разом. Довго-довго. І я була цілком спокійна. І навіть не помітила, що ти не можеш їсти. Мені теж не хотілося. Але про всяк випадок я давала тобі ліки. Нож, пух, естал, ще щось. Поки на сьомий день ти котрий ніколи не скаржився, раптом сказав, фігня якась, і дозволив викликати швидку. Тоді з'явився той ліфт з каталкою, але перед тим я роздягла тебе. Ти лежав голий перед двома нахабними медсестрами, товстою санітаркою і одним лікарем. Лікар сказав, «Чого ви так довго чекали? Це перетоніт». Я нічого не змогла відповісти, бо щось перетисло горло. Ти посміхнувся та промовив. «Поїхали!» Ну, просто як у старій пісні про Гагаріна. Я посміхнулася також. «І ти поїхав!» Двері ліфта зачинилися. Я залишила сумку в палаті і доки стояла під ліфтом, з неї вкрали всі гроші, що взяла з собою. ліки, банди і таке інше. Я подумала, що варто швидко збігати додому, але боялася відійти. Вирішила збігати, коли все благополучно закінчиться. Вирішила, що встигну. Сіла на підлогу. Руки мої стали зовсім білі. Я не могла їх розщепити. Думала, щойно розщеплю, і щось там буде не те. Там, в операційній. Думала, як тебе викотять звідти, я покладу руку тобі на лоба, а потім уважно запишу назви, всіх можливих ліків у світі, котрі швидко поставлять тебе на ноги. Я думала, що тепер навчуся смачно готувати, і ми не будемо більше вештатись вулицями, бо матимемо свій дім. А ще я намагалася не згадувати твою посмішку, і оте «Поїхали», бо і перше, і друге було нестерпним. А я не могла дозволити собі сліз. Просто не могла, бо ти одразу б відчув, що я плачу. Я сиділа, доки повз мене пройшла купа ніг у світло-зелених штанах. Скільки їх було? Якщо шість, то, певно, лікарів було троє. Або більше, якщо ніг було вісім чи дванадцять. Шість чи вісім чи дванадцять. Зупинився лише один. Інші швидко пішли далі, надто швидко. Лікар запитав, хто я тобі, чи є в тебе батьки і чи є в мене їхній номер телефону. Я сказала, що не варто турбувати батьків, бо апендицит – звичайна річ. Він щось відповів, я не почула. Він повторив, але я знову не почула. Щось трапилось зі слухом. Але ж я добре чула, як на протилежному кінці коридору П'ється у скло муха. Потім Я сто мільйонів разів Згадувала твою мішку. Згадувала навмисне, Аби виплакати її. І щоранку Змінювала мокру від сліз подушку, Мокру настріз, Ніби вимочено в морі. Змінювала так довго, що одного разу прокинулась і здивувалася, що вона суха, і мені більше не треба її міняти. Мабуть, вже ніколи. Тим ранком мені довелося витинати ножем стрілки на повіках, а посмішку вирубувати сокирою для м'яса. Моє обличчя ніби закам'яніло, і я подумала, що це добре, адже тепер на ньому ніколи не з'являться зморшки. Після того, як так просто і несподівано пішов той, для кого вона хотіла навчитися смачно готувати, адже Соломія не любила готувати, бо не любила їсти, вона почала жити так само, куди вітер занесе. Робота в рекламному відділі туристичної фірми сприяла цьому якнайкраще. Бувало, оглядаючи готелі і мальовничі місця, аби потім пропонувати їх клієнтам, вона змінювала по десять ліжок за тиждень, не встигаючи звикнути до жодного. То був карнавал ліжок і краєвидів до того моменту, доки світ перетворився на один суцільний готель зі старанно і бездоганно підгорнутими під високий матрац з простирадлами на широких двоспальних ліжках з наборами скляних чи пластикових пляшечок і тюбиків у старинних або не дуже вбиральнях. Скупою рушників і рушничків з аерозольним запахом квітів, що висіли над ванною, мов про пори. У своїх звітах вона писала про мальовничі краєвиди, бездоганний сервіс і тому подібне всі дива світу, мов у прокрустове ліжко, вклались в затерті словосполучення, а надбання тисячоліть потрапляли в сухий перелік через кому. Робота, де доводилось багато їздити, бачити, а говорити лише те, що вимагає та чи інша ситуація, цілком влаштовувала її доти, доки одним ранком, вимовивши просту фразу на якісь зустрічі з менеджерами, Соломія відчула. Її зараз знудить, а, повторивши сказане, побігла до ванної кімнати. Наступного разу вона відчула гидкий клубок, що підступив до горла якраз цієї миті, коли на прес-конференції, присвячений відкриттю нового маршруту, їй поставили якесь запитання. Нодута з'являлася не лише тоді, коли доводилось говорити самі, а й тоді, коли вона слухала розмови інших. А слухати доводилось так само багато, як і говорити. Адже групи менеджерів збирались доволі великі, Сніданки, обіди і особливо вечері в готелях тривали по кілька годин. Звукова какафонія ставала дедалі нестерпнішою. У таких випадках Соломія нічого не їла, аби хоч вимовити одне єдине слово. Все почути або промовлене – все було не те, що вона хотіла почути або сказати. Вона уявляла одну велетенську друкарську машинку – котра десь нагорі штампує слова та вирази цілими блоками, в тій чи іншій послідовності, без змісту і сенсу. Подумки, перетасовуючи почуте, Соломія жахалась того, що праця Шекспіра чи Данте може бути такою марною, адже більшість не потребувала жодного розмаїття думок. Це була дивна хвороба, в яку не повірив жоден лікар. Якщо вона слухала і говорила, не могла їсти – Через те, що тоді доводилося б весь час збігати до вбиральні, якщо їла, не могла промовити ні слова. Зрештою, вона схудла так, що стала нагадувати ляльку Орігамі. Одного дня її підхопив вітер і відніс за багато кілометрів від дому. На незнайому трасу далеко за місто, де її вже прибито дощем, підібрала власниця предолошнього Генделика. «Дорога продовжується». «Я не хочу туди й повертатися», – сказала Єва, киваючи в бік весільного шатра. «Давай заночуємо в машині», – запропонував Іван. «О, ні, це не для мене. Давай постукаємо в якусь хату». «А як же вони?» Іван кивнув у бік лану, на якому вони лишили Дана. Вранці розберемося, я втомилась, якщо не висплюся, завтра за кермо не сяду. Враховуючи розмах свята, сказав він, нас звідси не впускатимуть щонайменше днів зотри. Я знаю, напевне. Доведеться вранці тікати, посміхнулась вона. Обирай, куди будемо стукати. Вона огляділа темні будинки і обрала найдальший від острівця музики та ліхтарів. Туди. Як скажеш. Вони йшли по траві, і її ноги були вже мокрі від нічної, чи точніше, вже вранішньої роси. Дивно, промовила Єва. Я вже мусила бути на місці. Я ніколи, нікуди не запізнювалась. А тепер? Мене все це зовсім не обходить. Буде як буде. Буде як буде. Луною відгукнувся Іван. Велика хата, що біліла серед дерев у сутінках, виявилася дитячим садком. Над входом висіла довга табличка з написом